Linnunradan käsikirja Liftareille, kolmas osa. Kauan sitten, antiikin aikojen hämärässä, edellisen linnunradan keisarikunnan suurina kunniakkaina päivinä elämä oli hurjaa, rikasta ja suurimmaksi osaksi verovapaata. Mahtavat tähtialukset risteilivät eksoottisten aurinkojen välillä ja etsivät seikkailuja ja rikkauksia, uskaltautuen aina linnunradan äärilaidoille saakka. Noina vanhoina hyvinä aikoina rohkeus oli valttia, panokset korkeita, miehet olivat miehiä, naiset naisia Ja pienet alfakentaurista kotoisin olevat karvaiset oliot, pieniä karvaisia olioita alfakentaurista Jokainen uskalsi syöksyä päin tuntemattomia vaaroja, tehdä urotekoja ja jakaa päättymättömiä desimaalilukuja, joihin kukaan ei ollut aiemmin tohtinut kajota. Näin luotiin keisarikunta. Tietenkin moni siinä samalla rikastui huomattavasti, mutta se oli täysin luonnollinen asia, jota ei tarvinnut hävetä sillä kukaan, ei ollut varsinaisesti köyhä. Ei ainakaan kukaan mainitsemisen arvoinen. Ja niin kävi, että kaikkein menestyksekkäimpien ja rikkaimpien kauppiaiden mielestä elämä alkoi ajan mittaan tuntua kovin tylsältä ja mitättömältä. Eikä yksikään planeetta, jolle he asettuivat asumaan, tuntunut heistä täysin tyydyttävältä. Iltapäivän lopputuntien ilmasto ei ollut aivan kohdallaan. Päivä oli puolta tuntia liian pitkä, tai meren vaaleanpunainen punainen sävy oli aavistuksen verran pielessä. Tästä sai alkunsa järisyttävä uusi teollisuuden haara, tilaustyönä valmistetut luksusplaneetat. Tämän teollisuuden keskuspaikka oli planeetta nimeltä Markratea missä hyperavaruusinsinöörit imivät materiaa avaruuden valkoisista aukoista ja muotoilivat siitä unelmaplaneettoja, jotka oli rakkaudella ja huolella valmistettu vastaamaan niitä laatuvaatimuksia, joihin maailman maailmankaikkeuden rikkaimilla miehillä on luonnollisesti oikeutensa. Tämä liikeyritys menestyi kuitenkin niin ällistyttävän hyvin, että pian markrateasta tuli kaikkien aikojen varakkain planeetta, ja muu osa linnunrataa vaipui säälittävään köyhyyteen. Niinpä järjestelmä hajosi. Keisarikunta romahti, ja pitkä synkkä hiljaisuus laskeutui miljardin planeetan ylle. Eivätkä sitä häirinneet muut kuin muutamat epätoivoiset oppineet, jotka raapustivat palopuheita suunnitelmatalouden puolesta. Markrathea vaipui unohduksiin, ja pian sen muisto oli vain legenda. Näinä valistuksen aikoina ei löydy ketään, joka olisi uskonut noista tarinoista sanaakaan. Olen pahoillani, Seifewar, mutta en usko sanaakaan tuosta tarinasta, kuten nyt Ford. Minä olen löytänyt sen. Vannon, että se on Markratea. Markratea myytti, satu, jota vanhemmat kertovat iltaisin lapsilleen saadakseen heidät pyrkimään kauppaopistoon. <tos> se... Ja tällä hetkellä me kierrämme sitä. Say for, en voi vaikuttaa siihen, mitä kappaletta sinun ajatuksesi kiertävät, mutta tämä alus... Tietokone! voi ei. Oi kaikki. Täällä puhuu edi aluksen tietokone. Minulla menee todella hienosti ja olen varma, että minusta on huisin kiva ajaa jokainen ohjelma, jonka viitsitte minulle tarjota. Onko tuo välttämätön? Tietokone, selitä uudestaan, millä kiertoradalla me tällä hetkellä olemme. Mieli hyvin veikkoseni, kierrämme tällä hetkellä ympyrän muotoista rataa rrrr, 500 kilometrin korkeudella rrrr, legendaarisen Markratea-planeetan ympärillä. Makeeta! Tuo ei todista mitään. Minä en luottaisi tuolla tietokoneelle edes yksinumerosten lukujen yhteen laskemista. Kyllä minä sen osaan. Pystyn myös laskemaan sinun henkilökohtaiset ongelmasi kymmenen desimaalin tarkkuudella, jos siitä olisi sinulle apua. Ei, kiitos. k olemme juuri kiertymässä planeetan päivän puolelle. Olkoon se sitten mikä planeetta tahansa. Okei, okei. Vilkaistaanpa sitä. Tietokone! Moi kaikki, jos voin olla jotenkin... Mitä nyt pääsi kiinni ja annammele meille kuvaa planeetasta? Muutaman sekunnin kuluttua meidän pitäisi nähdä. Tuolla! Tuolla! Maailman oh, nousun liekit. Oh. Saulianiksen ja Raamin kaksoistähti. Tai jotain siihen suuntaan. Saulianis ja Raam. Trillian. Mm. Minusta tuntuu, kuin olisin ulkona jostain tärkeästä jutusta. Se vain se, mitä Tseifo on minulle kertonut. Ilmeisesti Margaret on jonkinlainen myytti on kukaan ei tosissaan usko. Jonkinlainen linnunradan vastine Atlantiksille. Paitsi että tämän tarinan mukaan Margaret valmistettiin planeettoja. Kuole nyt Se on oikein nätinnäköinen tuossa monitorissa. Mutta minä en yksinkertaisesti suostu uskomaan, että kyseessä on Margaret Minä kuolen jännityksestä. Onkohan tällä aluksella yhtään teetä? Koska stressi ja jännittyneisyys muodostavat tällä hetkellä merkittävän ongelman kaikkialla linnun radalla, haluamme paljastaa seuraavat seikat etukäteen, välttääksemme raivostuttavaa tilannetta, jonka odottaminen aiheuttaa. Kyseinen planeetta on todellakin legendaarinen Markratea. Piakkoin alkava murhaava ohjushyökkäys ei aiheuta muita vaurioita kuin ilkeän mustelman erään miehistön jäsenen varten. Lisäksi se saa aikaan pelargonia ruukun ja viattoman valaan odottamattoman syntymän ja äkillisen tuhon. Jotta tarinassamme säilyisi jonkinlainen jännitys, emme aio tässä vaiheessa paljastaa, kuka kyseisen mustelman saa. Täten voimme kuulijoita stressaamatta pitää jännitystä yllä, sillä kyseinen vamma on täysin merkityksetön. Luonnollisestikaan kultasydämen miehistö ei ole selvillä siitä, että heidän tulevaisuutensa on näinkin paloisa. No, vaikka nyt olettaisimme, että kyseessä Varmasti on. on en voi tajuta, miten sinä sieltä oikein etsit. En mitään sen ihmeempää kuin mainetta, mammonaa. Minusta se näyttää vain kuollelta... Teille. Mikä Hei, tuo Mikä oli? tuo Tietokone. Moi kaikki. Mikä tuo on? Ai tuoko. Se on vain viisi miljoonaa vuotta vanha nauhoitus, jota soitetaan teidän iloksenne. Tämä on nauhoitettu tiedoitus sinä pelkään pahoin, että ketään ei juuri tällä hetkellä ole paikalla. Margratean kauppaneuvosto kiittää tietä kunnioittain käynnistä. Antiikin Margratean ääni. Okei, okay, okei. Okay. Mutta haluaa samalla valittain ilmoittaa, että liiketoimintamme on väliaikaisesti pysähdyksissä. Kiitos. Jos haluatte ystävällisesti jättää nimen ja planeetan nimen, jolta teidät voi voittaa, toivomme teidän tekevän niin, äänimerkin saatuanne. Ai, ne haluavat päästä meistä eroon. Mitä me nyt teemme? Se on pelkkä nauhoitus. Antaa mennä vaan. Tuliko selväksi tietokone? Jo toki. Teille, että välittömästi liiketoimintamme uudelleen alettua, ilmoitamme siitä kaikissa suosituissa aikakausinehdissä ja suoritamme yleisen merikesitteiden jakelun. Tällöin asiakkaamme voivat jälleen valita mieleensä uuden aikaisen maantaidon parhaimmista tuotteista. Mutta nyt, arvoisa asiakkaamme, kiitämme teitä ne mielenkiinnosta ja pyydämme teitä poistumaan. Heti. Ja meidän lienee parasta lähteä vai mitä? Ei ole mitään syytä huoleen. Minkä tähden kaikki sitten ovat niin jäykkänä? pelkästä mielenkiinnosta. Tietokone, aloita lähestyminen ja valmistaudu laskeutumaan. Okei. Okay. että planeettaamme kohdistuva kiinnostukselle on niin palamaa. Sallikaa meidän siis vakuuttaa, että avustanne lähestyvät ohjukset on varattu nimenomaan innokkaimmille asiakkaillenne, ja että niiden viritetyt ydinkärjet vaikka pelkkä huomavaisuuden osoitus. Toivomme, että liikesuhteemme jatkuu jossain tulevassa elämässä. Kiitos. Jos tuo on kohteliasta myyntijutustelua, niin millaista mahtaakaan olla kohtelu Tämä on tosi rajua. Me olemme aivan ilmeisesti jäljillä, kun ne uhkaavat tappaa meidät. Rajua. Tarkoitatko sinä, että tuolla alhaalla sittenkin on jotain? Äikä ole. Koko puolustusjärjestelmä on varmasti automaattinen. Kysymys on vain siitä, että miksi... Mutta mitä me teemme? Pysytään vaan rauhallisina. Siinäkö kaikki? Ei. Sen lisäksi me teemme väistöliikkeitä. Tietokone, mitä väistöliikkeitä me voimme tehdä? Pelkään pahoin, että me minkäänlaisia tai jotain vastaavaa. Joku on ilmeisesti lamauttanut ohjausjärjestelmämme. Törmäyshetki, miinus 40 sekuntia. Ei, hei ei, Sori, ei ollut tarkoitus. Sanokaa minua ediksi, jos se jotenkin helpottaa. Jaha. Äh, hei. Meidän on siirryttävä käsiohjaukseen. Saatko sinä ohjata sitä? En. Osaatko sinä? No, en. Ford? En. Hienoa. Ohjataan yhdessä. En minäkään osaa. Minä arvasin sen. Tietokone, haluan täydellisen käsiohjauksen ja heti. Kytketty on. Lykkyä tykökaverit. Törmäyshetki miinus 30 sekuntia. Okei, okay, Ford. Täysillä taaksepäin. Ja kymmenen piirua paapuuriin. Me kauna jyrkästi. Hei hei. En pysty pitelemään Sukalla! Sukalla! Sitä mä mä. Sitä mä Kuten kuulija varmaan arvaakin, suunnilleen tässä vaiheessa eräs miehistön jäsenistä saa ilkeän musterman käsivarteensa. On syytä painottaa tätä seikkaa, sillä kuten jo aiemmin mainittiin, muussa suhteessa miehistö selviää ilman ainuttakaan naarmua. Eivätkä tappavat ohjukset missään vaiheessa törmää alukseen. Voimme vakuuttaa, että miehistö on täysin turvassa. Törmäyshetki minus 25 sekuntia, kaverit. Ohjukset seuraavat meitä yhä. Me emme pääse niitä pakoon. Me kuolemme pian! Nyt on mikki merelle nyt. Pikku karkaa puurtorrelkin vasemmalle. Ja vaikonkin tuli vain törmäyshetki, miinus 15 sekuntia. Pyytyy nyt Mikkila. Mikkeä on nyt ja päälle sitä epätodennäköisyysveen menettä. Ei, Juuli, hei, Oletko hullu, hei. jos ohjelmointi ei ole tietty enää, että me voisimme joutua mihinkään. A päin. Mikä kummitus tuolla? Törmäys hetki miinus 10 sekuntia. Ja aivan säikä. Ää... Olisiko sillä jotain oh, merkitystä? <hähähäh> törmäys hetki miinus 5 sekuntia. Tietääkö kukaan, miksi Arturi ei voisi kytkeä epätodennäköisyysgeneraattoria päälle? Oli kiva tuntea teidät, kaverit. Oi sitten, ja siu. Minä sanoin, tietääkö? Juri juuri sanomassa, että tämä epätoidenäköisyys generaattorin katkaisi. Adrian, missä me olemme? Täsmälleen samassa paikassa, luulisin. Mitä niille ohjuksille sitten tapahtui? Monitoreista päätellä ne ovat juuri muuttuneet Pelargonia ruukuksi. erittäin näköiseksi valaaksi. Epätodennäköisyystekijän ollessa 8 767 128 vastaan yksi Oliko tämä sinun keksintösi maan asukas? No, enhän minä tehnyt mitään muuta kuin... Todella hieno oivallus Kytkeän nyt epätodennäköisyysgeneraattori päälle ilman suojakenttiä Sinä pelastit meidän henkemme No, eihän se nyt ollut mitään Eikö? No, olkoon sitten Okei tietokone, laskeudumme Selvä Tuota, kun minä sanoin, että eihän se nyt mitään, niin minä tarkoitin, että olihan se nyt sentään jotain, mutta että eihän siitä nyt kannata mitään ihmeempää meteliä pitää. Minä vain pelasti meidät kaikki varmalta puolelta. Toinen asia, josta kukaan ei pitänyt ihmeempää meteliä, oli se, että vastoin kaikkea todennäköisyyttä oli tyhjästä ilmestynyt kaskelot. Pisteessä, joka sijaitsi useiden kilometrien korkeudella planeetan pinnasta. Koska kyseessä ei ole valaan luontainen elinympäristö, jäi tälle elukka-rukalle hyvin vähän aikaa löytää itsensä valaana, ennen kuin sen olemassaolo valaana äkillisesti lakkasi. Nämä olivat sen ajatukset putoamisen aikana. Oho. Oho. Oho. Missä mennään? Oho. Oho. Oi, tuota, anteeksi. Kuka minä olen? Hallo! haloo. Miksi minä olen täällä? Mikä on minun elämäni tarkoitus? Mitä minä tarkoitan kysymällä kuka minä olen? No. Oho. Rauhoitu nyt, kokoa itsesi. Hei, tämähän on mielenkiintoinen kokemus. Mikähän se oikein on? Se on jonkinlainen haukottelevan, kutkuttava tunne minun, äh, minun, no... Minun on kai paras vetä keksimään nimiä asioille, jos haluan päästä eteenpäin tässä, tässä, jota ihan noin muodon vuoksi voisin nimittää vaikkapa maailmaksi. Niin, siis kutskuttavat vatsassani. Hienoa. <tio> oh! Se kasvaa ja kasvaa. Ja hei, hei, hei. mikä on tämä viheltävä, rytisevä melu, joka ulvoo minun vaikkapa äh, korvissani? Se voisi olla vaikka tuuli. Onkohan se hyvä nimi? No, saa kelvata. Ehkä minä keksin sille paremman nimen, kunhan saan tietää, mitä hyötyä siitä on. Mutta huu, no on sitä ainakin enemmän kuin riittämiin. Hei. Mikäs tämä vempele on? Tämä? Tämä? No, olkoon vaikka pyrstö. Jep, pyrstö. Hei. minä osaan heiluttaa sitä aika komeasti. eikä vain. Vau, vau. Hei. Ah, no ei siitä paljon hyötyä näytä olevan. No, ehkä sekin selviää myöhemmin. No niin. Olenko minä saanut asioista käsitettävän kokonaiskuvan? En. Mutta hei, tämä on tosi jännää. On niin paljon opittavaa. Niin paljon uutta edessä. Oh. Minua ihan huimaa, kun ajattelenkin sitä. Vai johtuisiko se tuulesta? Hei, nythän tuolta tultavasta piisaakin. Wow! Mikä ihme? Tuolta on tulossa hurjaa vautia minua kohti. Tosi hurjaa vautia. Hirmu Se on niin iso ja laakea, että sille täytyy keksiä jokin oikein jämörä nimi, kuten marrä, Kamara. Se sopii! Kamara! Voisikohan kamarasta minusta tulla ystävyyksi? Excuse me.